Hogeita mar, kilometro hor ibili behar da kotxearekin eh, irunen, arantxazuk zer diozu? Hori eh, esan dute, baina eh, nik momentuz, hene esibili. Eh, Azkarrago ibiltzen zara? Eh, Normalean bai, baina horrez, klaro. Baina kotxean joaten da karri. Berrogei eta semáforo semáforu balitimada, baina normaldean, hogeitamor, nola saten da, mañan, lean, mar, atena, kilometro. Kilometro hor duko? gogorra da. Ta surostez, zer gaitik erabakidu teori? Eh, pues udala erabai, erabasiko du, eta gero... Inguru giroa? Eh, Inguru giroa. Zeren, orai izan da eh, Barcelonaan... Kontamio kontaminazioan handia eta txikitu dute. Horri esker, abiadura, abiadura. moteltzeari esker. Abiadura moztu dute, baina laro, laro gehit. Gehi. Eta zu, e, bizikletan imiltzen zara? Bai. Eta jarriko zinateke irunen bizikletan errepidean? Pues bizitzen baldin naiz nahi zenean, o... Oh, Pues bai, ibiliko nintzen. Ez dizute beldurrik ematen kotxek? Bueno, bildurra es eh es respetar, respetuao. Bueno, Valorio la da, es, beldurrez, baina errespetua bai. Hombre, izan duzu lekua, baina en, en, eh por ejemplo, en daia, Arribira joateko puska bat da karakteratik. Hai eta gainera e, joaten dire oso askar. Ta... jartzen duzu kaskoa? Bai, disfraz jartzen <risa> <risa> <risa> Bozorotu egiten zara. Bai. Kasko gafa e, be errekoak. Orduan zute aantza e, bidegorria hobetzeko dago eta hogeita hamar kilometro orduko ez duzu oso gustoko Ez. Ez, gainera ez dut. Aber, nabarituko da, orai em, emendik aurrean demora haundi pasatzen denean, baina momentuz. Gainera, em, jendea ez dago konforme. Zuk zesango zenioke alkateare? Egunon, eta agur. <risa> <risa> gusto. Amelia, zuk motoa, txirrinda eta autoa erabiltzen dituzu irunen? Bai eta oinez ere ibiliko zara batzuetan. Bai, baita. Ja. Beraz, zure iritzia gai honekiko oso orokorra da. <risa> bai, bainik ez dakit zergatik jarri dute e, abiadura horrela. Osea, ez dauka sentzuri niretzat. Bai, e, inguruko zaintze ingurumena zaintzeko, baina ingurumena eh zaintzen, zaintzen nahi baldin badute zergatik mosten dituzte ar, e, zuaitz guztiak irunen. Osea, bata bestearekin ez dauka ikusirik, osea egiten dute alde batetik, bai mosten dute abidea edo geisten dute abiadura, de, abi dura, baina beste aldetik ez dute beste gausarik egiten e, ingurumena saintzeko. Zer ikusten dios ni interes ekonomikoa? Nik uste dut, baiet. Horrein ez dugu nik ez dut ikusi municipalak e, izunak jartzen, baina bai nik uste dut hori izango dela. Eta zuri kotxe gidari bezala, errex egiten zaizu, abiadura hori errespetatzea? Ez, azten baldin bazara, e e Arantzak esan du kotxeak bakarrik doala. Bakarrik doala, eta, bueno, nik ezagutzen dut jendea, hain motela, ose, agaizki ibiltzen dela ibilgailua. Ibilga eta txirrindan aldiz, probatu duzu? Txirrinda beste gauza da ere, osea, ez dute lertzen zergatik aldatu dute e, koloni bilbide osoa eta ez dute jarri bidegorri txiki bat. Osea, Donostin adibidez, naiz eta bidegorririk ez izan, jartzen dituzte horrela marra batzuk eta hortik joan zaitezke chirrindarekin, irunenes, irunen, ez, irunen ezin da. Bakarrik errepidetik. Eta nola egin dezakegu hori? Helduak joaten gara errepidetik eta umeak espaloitik. Eta nola egiten dugu hori, iru urte kumea, baldin madokazu, edo blau edo bostu urte kumea. Eta zurostez errepidean nork agintzen du kotxeak, motoak, txirrindak? Hori izan behar da, ez dakit, nik uste dut bakoitzak izan behar du bere berelekua. Oinez joaten direna, izan behar dute errepide bat, txirrindez joaten direna beste errepidea, baino nik uste dut espaloian asko sobeto dagoela, eta gero izango da errepidea kotxeak, autobusak, Eta motorrak ibiltzeko. Eta suzesango zenioke udalgobernu adri edo irungo alkateari gaionan inguruan? Hori, ba, ingurumena zaintzen nahibaldi badute. Mesedes, zuaitz gehiagorik ez emostu. Eh? Naiz eta bai, plantatu zuaitzak mendian, ondo daudeeren herrian. zen Eta hori, ez dute jartzen bidegorria koloni biluedetik daudelako eh, zuaitzak hori nik entzun dut ere. Eh? Baina, zesua itzakutxi dute irunen. Ez es dakit, ez farregarria da. Eta biadurari buruz, ba hori, ez ez es da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, bideragarria. bideragarria. Eta hemen, pozizio oso erreixa dauka junkalek, junkalzuk, gidabaimena baduzu, ondo gordeta, karteran, baina ez duzu kotxerik erabiltzen. Bez, oinezi biltzen zara beti. Bai, normalean, bai, edo zinideren batek eraman, eramaten nau kotxez. Eta zure zer iruditzen zaizu lege hau? Hombene, hori horrean txuten dena e, penagarria dela, ez? Abiadu, abiadura oso basoa dela ibiltzeko. Eta kotxea aurrera egiten duzu... Eta oinezko bezala, adibidez, e, txirrindek, bizikletek, debekatua daukate espaloitik joatea, humeek izan Zu espaloitik zoa zer nean, traba egiten dizute e, txirrindek? E, txikiak ez, ziren, eta ibiltzen dira oso motela. Baina badira, nahiz eta e, leku askotan bide e, egon jendea, Ez dela joaten bidegorri bidegorrian zehar espaloitik e, joaten da eta zu hiz joaten zara, eta bat batean alde batetik abiadura abia handik handiarekin pasatzen saisu e, bizikleta bat eta zu jarriko sinateke bizikletan irungo errepidetan ibiliko sinateke errepide erdian e, irunen ikes E, Gauzak egiten dira ondo hasi eran. Ni, nire ustez adibidez paseo kolon, kolonen gobrak egin zituztenean. E, espaloi hain handiat egin gordez, egin behar izango zenukete, e, zuketen, barkatu, e, e, satibat e, bidigorrea Eta zu junkan ze esango zenioke hirungo alkateari, gaionen inguruan? Ba, jendeari, jendean txutea. Ziren, bera e, kotxez e, eranbaten... Zugu uste duzu bera ez dutela hogeita mar kilometro duko eranbaten, azkarrago? Ez, bai... Zordaski eta bera ez dugi datzen horregatik ez, ez daki zer ze dasoa dagoen irian